в якому й штабі шифрує, розшифровує радіограми. Чомусь не запросили його підполковники. А чи пішов би? Відмову Мічмана можна зрозуміти. Той від голови до ніг, до останньої кісточки морська душа. Ну а розсудливий, ображений за щось на свого недавнього надштабу, якому обіцяв не забути мамонько. Від усіх цих думок, від випитого, у мене, мабуть, почервоніли бліді щоки і зажевріли вогники в очах, бо Іван Сергійович поклав мені руку на плече і тихо сказав. «Приземляйся з яблуні на землю, товаришу старший лейтенант». «А, звичайно, час злізти з яблуні». — сказав я, зітхнувши. — Не чую пісні, — мовив веселим Тоном Іван Сергійович, мов командир роти солдатам, що крукували плічо-плічі з ним. — А хіба можна? — поспитав Оскар. — А чому ж ні? — Починай, галко, свій огоньок, — сказав Василь. І пісня Ісаковського, і Вальки Никитенка — Залунала. Цього дня з нами проводив заняття якийсь офіцер. Він розповідав про економіку району, куди мала летіти група, про обстановку, тамтешні порядки, про систему перепусток, давав характеристики окремим діячам, називаючи їхні прізвища яких треба побоюватись, як запеклих фашистських лакуз. Подібну інформацію нам давали впродовж всього тижня. Радіоспеціалісти вже не тривожили нас, вважаючи, що ми з Василем готові до самостійної роботи. Невдовзі привезли одежу. Мені дали костюм. Піджак, з довгими покатими плачима. Тримався він на мені, мов на опудалі. Косовородці я був радий, бо любив носити такі сорочки вдома. Галстук не носив навіть у 10 класі. Бо здавалося, що за то на всі гудзики сорочка та ще вузол галстука не дають дихати. Тож я і звик ходити розхристаним. На флоті ця звичка не мала практичного значення. Шия завжди відкрита. А ось у запасному стрілецькому полку Ротний Юдашкин не раз давав прикурити за розстебнутий комір гімнастерки. Костюм шитий таки на Івана Сергійовича, а не на мене. Рукава задовгі, плечі спадисті. От такий батьківський костюм, хоча й перешитий, носив я в восьмому класі, коли вже тата не було. Помер від скороплинних сухот. Грошей на пристойну одежу не було, і я доношував батькове, сяк так підізнана тіткою Марією, татовою сестрою. Тітка шила одежу впродовж сорока літ, відколи її ноги переїхало колесом із воза. Однак майстриною так і не стала. Вона весь час боялась, щоб не пошити штани піджак чи сукню надто завуженими куцами і про всяк випадок шила запасом на виріст. І малим, і старим. Всі ходили у просторій одежі. Усі тітку підхвалювали, аби не образити безталанного кравця. Ніякий багаторічний досвід не зміг з тітки зробити справжню майстриню. І все через боязнь що пошити буде вузьке, мулятиме, і що з малого більшого не зробиш. Приміряючи костюм, я згадав свою тітку, талант якої був у тому, що вміла захоплюючи оповідати різні історії, що траплялися у селі. Її слухали жінки, які завжди збирались у нашій хаті, пороззявлявши роти. Коли тітка переповідала принесене кимось, та її великі карі очі світилась, та й уся вона сива й натхненна, була в ці хвилини ніби...